Кохана дівчина мала зрозуміти, що він не хотів убивати. Але вона, прохолодно пояснивши, що не відійшла від учорашнього, попросила піти, а відтоді почала уникати його. Те саме відбувалося і з іншими. Всі відсиджувались удома, не відповідали на дзвінки і не виявляли бажання зустрічатися з друзями. Переступивши гордість, Кремінь прийшов до неї знову. Йому відповіли, що Уляни немає, хоч він бачив, як промайнуло зафіранкою її обличчя. Коли Уляна поїхала вчитись, він, у друге, принизившись, спитав матір нову адресу доньки. Проте та делікатно пояснила, що Уляні тепер не вистачатиме на нього часу. Відтоді вони не бачились, як і з іншими, окрім Миколи, з яким те вбивство їх поріднило. Протягом десяти років вони старанно підтримували стосунки, регулярно ходили на пиво, їздили разом рибалити, нерідко в чотирьох з дружинами виїжджали на природу. Вони ніби... Рівнялись один на одного, мовляв, якщо співучасник може жити далі, то і мені це до снаги. І при зустрічі щоразу кидали занепокоєні погляди, переконуючись, що інший досі зберігає спільну таємницю. У передбаченнях працював його одноліток, теж некорінний киянин. Якось хлопець узявся ділитись юнацькими спогадами. І слухаючи, як той оповідає про підліткові бешкети і перше кохання, Кремнієвий з гірокотою відмітив, що для колеги все те в минулому. Він жив теперішнім, мав нових друзів, нові цілі і турботи. А у Володі все не так. Події – Десятирічної давнини досі були його реальністю. Клубок старих, заплутаних стосунків продовжував терзати і його, і їх усіх. Він так само згадував Уляну, бачився з Миколою кілька разів на місяць. Микола був одружений із Надею. Богдан так само кохав Марину, а Уляна, як виявилось, Богдана. Сам Богдан, який подейкували і мігрував до Чехії, теж не давав йому спокою. Останнім часом Кремнієву вважався у натовпі знайомий силует. Їхні долі раз і назавжди сплилися в тугий вузол, і вони були приречені імітувати життя, постійно повертаючись у останню шкільну весну. І чим більше Володя думав, тим частіше приходив до висновку, що в усьому винна лише Уляна. За два дні вони мали зустрітися, і, можливо, це був шанс розплутати нарешті той вузол. Він їй подобався. Уляна усвідомила це листаючи посібник по феншуй і злякалась, але, намагаючись бути із собою чесною, спробувала розібратися в почуттях. По-перше, зацікавитись хлопцем, який безнадійно сохнув по Антонії, здавалось принизливим. По-друге, простокуватий земляк був явно не на її смак, Отже, скидалося на те, що, втомившись від самотності, вона кинулась на першого ліпшого чоловіка. «Будемо брати?» – з натиском перепитала продавщиця. І Уляна зрозуміла, що досі гортає книгу. «Так, так, і цю теж!» – Уляна засунула покупки в рюкзак і поспішила до метро. Пашко поїхав до знайомого за координатами тоненого хлопця. Повернувшись у квартиру, Уляна хвилин тридцять виконувала вправи на розслаблення, а потім, зайнявшись вечерею, згадала, що Марієва назавтра збирала стару компанію і спробувала вирішити, чи варто йти на ту зустріч. Усе залежало від того, чи з'явився Богдан. Вона Недбало помішувала овоче в рогу, намагаючись угадати, чи зуміє Мареєва розшукати Богдана, коли чиясь холодна рука торкнулась її плеча. Уляна підскочила, але, обертаючись, уже знала, кого побачить. У, -у, у. Пашко зайшовся веселим реготом. Налякав? Він тримав у руках дивний букет, схожий на рештки. Розпродажу квіткової крамниці І Уляна Автоматично потягнувшись За квітами Зашарілась Налякав Вона навіщось пригладила волосся Ну як? Твій знайомий роздобув Прізвище того нацмена Угу Поспішно відмахнувся хлопець Ось не знав Які ти любиш Взяв всіх потроху вона недбало поклала букет на табуретку і тільки коли відвернулась до плити, подякувала. «Спасибі, ми руки, все готове». Цей букет порушив душевний спокій, якого вона досягла вправами. І відчувши, що їй приємна пашкова увага, Уляна з соромом усвідомила, що «жіноче», Бере верх над тверезим розумом. Вона подала вечерю і взялась зосереджено їсти. Пашко непорушно сидів, сяючи зсередини тихою усмішкою. Він не їв, а лише уважно спостерігав за нею. Хвилин за п'ять це почало дратувати, і Уляна, знайшовши рятівну тему, спитала – то як звуть тоненого хлопця? Армен Костанян. Армен? Армен Джигарханян, вона згадала маминого улюбленого кіноактора. Це якої він національності? А мені вони чурки всі однакові. Пашко нарешті взяв у руки виделку. Головне, що киянин, і є його адреса. До речі, у мене тут є одна фішка, Витримавши ефектну паузу, він вийняв з-під столу пляшку, на вигляд таку саму, як напередодні. «Блек лейбл». Господар швидко дістав склянки, викрутив кришку і відміряв кожному по чималій порції. «Я не буду», – холодно повідомила Уляна, відчуваючи ґрунт під ногами. Відмовлятись від випивки, їй Доводилось тисячі разів, і знайома ситуація додала впевненості. «Чого?» – здивовано поцікавився Пашко. «Це дійсно не мед ін Америка, але теж нічого. Я не п'ю. Ніколи. Ти що, смієшся?» – не зрозумів він. «А вчора?» – «Вчора то було вчора», – відрубала вона – і поклала собі ще салату. Вчора був виняток. Запала, незручна тиша. Уляна їла і не підводила очей від тарілки.